الاعمال بالنيات نعملو عملونو مدار په نیتونو باندې دي په کار دا دا شامل علم دې دا الله رب ال عزت درزاد درزاد پاره وي کړه الله رب لزد در عزت درزانا الاواد دنیاوي اغراضو د پاره علم حاصل کړې شي ظاهري مقام د الله رب العزت په دربار کې نشته ولټا د چې ګمده نو لوی عمل هغه د غلط او مقاصد او پارهو کو بدلوا د هغه سزا وی د تو په چې ګمده نو د هغه سزا ملاویږي پکار دادا چھے علم دی د الله رب العزت دا رضا دا پارا بی دا علم دا پارا تصحید دا نو دا ډیره سروری دا صفیان ابن عوینر رحمه اللہ تعالیٰ قول لے طلبنا العلم لغیر الله فَابَ الْعِلْمُ إِلَّا يَكُونَ لِلَّهِ شدیق قول دو مطلب دی یوم مطلب دا دی طلبنا العلم لغیر اللہ من علم دو غیر اللہ دو پارا طلب کاؤ فَابَ الْعِلْمُ نُعِلْم دَرَاتْلُونَ انکارو کو معلومات را لخصکم علم, علم او نور و غرانغي ا علم او نور وایل چې من با الله رازت الله ظاريو فا بل علم الا يكون لله معلومات زان لسيز او اثرات كيفيات انوارات چې ګندنو غزان لسيز دي علم د نور نوم دي وفا بالعلم او غیر علم انکار کو چه زن رازم الا بر اعظم چه دا الله د پاره ایمان الا بر اعظم چه دا الله رب ال عزت در ازاد پاره دیم قول دیم توجید ادا چه مون علم د غیر الله د پاره طلب کو او اخر مون د علم په اخلاص باندې مجبورو کو ودیک یو توسلدا که چا نیت کله غडून غونته می او سخبره ذهن ترازی ودید دوجنه هغه علم نه باندې کی نا دا علم به اوزل په اخلاص باندې مجبورو کی دیره زور ورکی علم لا دا علم به اوزل په اخلاص باندې مجبورو کی باب العلم الا يكون لله ايلم انكارو خدای هو ال چې زبد الله د پاره یم یعني هغه غیر الله د علم پخپله ختم کو به علم چې کمندو پخپله غیر الله سکو ختم کو نو پکار دا د چې علم د الله رب العزت د پاره دی حدیث مبارک که دا زمانگ مخیطه چکم روایت ته دیگه در اعمال ذکر کیجی یو جیهاد دیم علم او در ام سخاوت دا در اوڑا چلی پا متعدیو علوم و متعدیو اعمالو که لو اعمال لی زکا جیهاد چلی نو بازلو نفسی والمال لے مال او بدن خرچکول لی دا اللہ رب العزت دین دا ترقائی دا پارا نو دا چه کمنون اللوی عامل لے سوڑو کی عامل نی علم چی دے نو آغا بازلو العلم نی علم خرچکول لی او بل تا چه کندنو روحانی او ما نوی خیر رسول لی اسلا دا قائدو دا عمالو نو دی بقا د ایمان نا او دا بل چې د دنو دا بزر المان لی پده که چه کندنو بقا دا, بدن دا بدنی خیر د جسمانی دا چې کمدنو خیر ته خیر رسولي خیر د چې کمندو خیر رسولي لهوي اعمالو چې کله بکې د الله رب ال عزت رضا رانلا او سبب زیدل او د نجات زریعہ اونا گر زیدلا دا نجات زریعہ اونا گر زیدلا نو دے وجنا دے اخلاس کوشش پکار دے باندہ حمتو کی نو اخلاس چسنگ دا اللہ رب العزت د شان مطابق تے نو دا دیر ډیر ګران دیر او د ب چېې کمدونو خپل وس مطابق کار دی چې چې بند سر احتصا سوفیکر پیدا شي او د خپل عملو نرانی کوي والله توفیر خورکيف چې کمونه الله رببولت ورکي دعادی ک راځ ض په کشته خو الناس وکلو همحل کا خلک ټول تبادي الا العالمون مگر عالمان بچي ولعالمون كلهم هلکا عالمان تباد الا العاملون مگر عمل کون کي ولعاملون كلهم هلکا عمل کون کي تول تباد الا المخلصون مگر اخلاص کون کي والمخلصون على خطر عظيم مخلصان ته ام لو يوم اگر دا اللہ دا شان مطابق اخلاص زیر گرانو اپا دے بانے سے کمدنو محنت پکار دے دے تا کیفیات پہ لکھی گی دا منگا دا کمزوری سے کمدنو دادا اس کے دا علم دا پار منگا تعلیبان پاتی کی گو کناحوی کا صرفی کا فقہ وی کو اصول فقہ وی کو قرآنی کا حدیثی نو په باب د علم کې مونږه شاګردان پاتې کیګو تعلموس څخه مونږه کوو خدای علم پسې عمل له نه عمل نګراني ورځ موږ شتنه کاغر تعلم نه کيو طالب فارش یوګه بیان کی هغه درس کی داغه د دی نګراني نشته او مونز منگ کو مونږ مونږ کوو نو موږ د چا په نګراني کې نه لې نو پا عمل کې زمونږه تلمذ نشته بیا نمبر کیفیت چې پایې کې غلامنګ طالبان شوی ویلی يو نو یا پاستاغې نه چې کمندنو چې طلب منغو کو او داغې طالبان شو نو پاستاغې نه به بیا مونږه وای چې مون حاصل کړ کنه پاغې اړو ستا ستا دغه نشته دanishte ساب حساب او کیفیت چې کمندنو حصول لې نو دا اخلاص د کیفیت او شرط تعلق لري څنګه پایلم کې تلمس فقار دے په عمل کې هم تلمس فقار دے او دغه شان د کیفیت کې هم تلمس فقار دے د کیفیت جانب هغه چې کمندونو هجر محجورا دي بالکل خپل خوذ له شوه دي وراء ظهورهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اَوَّلَ النَّاسِ يُقْزَا عَلَهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یقیناً اول دخل کناچفِ صلو و قولِ شیخ فاغیبانِ پرز قیامت یو اولیتِ حقیقی وی اولیتِ حقیقی خواہ قائد الاسطابط تے دارنگِ ذنو روایتنو راغلی چه اولا په تا پوست پا دا اعمالو کی گئی پا اعمالو که دا مرس کی گئی نو دا جدا جدا دا فاتر دی تا شو تا اولیت نوعی وائی لا اولیت حقیقین ری اولیت زافی ری دانش دارس نمخ کے بدعیی او مطلب چ وکلا نه کیفیت او باث کیږي نه پای کې به د اخلاص خبره مخکینه وي او دا خلق په باغی کې مخ حساب کتاب تر مخه د کیږي او اوله فیصله په دې باندې کیږي ارسل له اس تو شهدا چا شهید کړي شوی فاوتیه به نو ده ورا او ستل شي فارفهو نعمته نو اللہ بو تقفل نمتون Kristin Tagir so ki فاهم رفہو نمتا ہو نو اللہ رب بلئasan بو تقفل نمتو خی لا جنس تے نو دے بذا نمتو نا دا اللہو پیجنی سه اللہ رب بلئا رضبؗ ما دا لبدن در ما دا لطاقت در ما دا مال در کرو دا مکرپو دا مکرپو واسلام در کردو دے بذا چول نمتو نضا سکی او پی جنی اللہ رب بلدت پو توی فما عملتا فیها دے نعمتونو کی تاستا عمل کرو فما عملتا فیها یعنی ما نعمتونو در کرو تا دا غنیمتونو شکریہ سادا کرو کال اندبو توی قاتل توفی کا حد تاستش حد تو ما ساد وجن جنگو کو جهاد میو کو جنگ میو کو حتا تر دی پوری چیزو شهید شوم ما الله بو تی دروغ دیوی داسی کټګر دی دروغ وی ولکن ک قاتل تا جنگ دی کړو خفی کنو زما به د پارانو یو کالا جری فقط دپارو لذید پارو چتاوی چماله تمغ جرعت را کړی شي اعمال چ کمنو نشانه هیدر را کړی شي او ما تا بہادر ہوئی لیشی ما تا شجاہ ہوئی لیشی تا دید پارتا فقط قیلہ غوی لیشی وی گو را دنیاوی سیزو نچی دی آقا آخرت ترد تنزیخا آخرت تا چامل منتقل کی گندا دو سیزو یو صحیح عقیدہ او بل اخلاس چه عقیدہ صحیح بی او اخلاص وي عقيده صحیح وي او اخلاص وي چې عقيده صحیح وي نامل شي عمل بل جهان ته منتقل شي او چې اخلاصي نامل بل جهان ته منتقل شي شدادوس زونه نوي نو عمل بل د دنیا ته منتقل کېدلی نشي فاسوهب اعلی وجهي ده وا خپل مخه راخ کله شي حتا در دوی پوری اول کیا فناره شرطه وکلی شي ورتا ذي ماره جولن تعلم العلم بلاغه سړې دے چاغه علم زکو علم شرعي قرانز د احاديث زکل والم او نورته یو خد ال وقرا القران قران وی یعنی خو شي خد قرانو درز دو قرآن او قوارس او قلفاو تیئے بینو قیامت پرز براو راو ستلشی فان رفعو نعام او نو اللہ بوت اقبل نعمتو نو خیو اقبل نعمتو چا اللہ بوتو او شماد لدا کرو مورو پلار می در چې چھ کم دنو مورو پلار می در لا آغای پزڑکی موہا چھولا چھتی مدرسا کی داخل پی غورن امیر دروانه مهربانه کئ به خرچې درکولې دارنګي استاد دروانه مهربانه کو ذهن می دلادر درک استرګي می دلادر کړي غوګونه می دلادر کړي دا ټول نعمتونه بوته الله رب العزت وې ټول نعمتونه بوته وې دې بدا نعمتونه په جنیم چاو مالدا نعمتونه راکړي شو الله رب العزت بوته وې فما عملت فيان وطابق سکړي کاانې تععالم تولهعلمما لم توو ما به سب کووي چې تالله پیص را کړي تا مد ر سر را کړه تااد را له استستاذان را سبق دک نه لم تو بیاامورې تو خو وقرهدو في کل ققرآان ما د وجهما خلکو ته د قرآ درسو کو بایدونه م وړل خوررانې خلکو تو خوو الله ب دررو وي دا في کټ ک تکک ولكنك تعلمت العلم ليقال انك عالم وقرات القران ليقال هو قارئ فقد قيل <تصفيق> تا علم زکړو د دې لپاره چې تا, تا تو ویل شي چې اراده خمو لا دې خا د کافر شي دی به انك عالم و او قران مزید درس ته وکړو چې خلک کوی چې و قارئون دا شيخ القران نه خدا دا غوښ شي او قران ته کو دا قارئون دا غوښ شي شو القران چې تا خلق چې کمندو دوې چې داخه قاری ده او خو چې کمندو سبا شرای کړی داو فقط کی لاغه دنیا کې څه شي ویلې شي چې نوم بریولي د خپلوا القابات په سرونو نه تندې بدلښت شو خراب شو چې ما سر خو یې سن لیکلې خبره باندې پښوی تس مولانا را سره لیکلې سیر زده لیکره مولانا په مولانا پا معلین هم اس مولانا پا معلین هم غلامان بانده دیں مولانا پا دول هم مانو راجی که نا آقا پا معلی هم غلام پا معلی هم راجی اس مولانا چه کم نا دو غلامان بانده دیں چرا زمگ سده غلام دیں ده ده ده ده ده ده ده ده آقا خواه کې حرست ده خلقو ده ده ده ده ده ده ده ده ده څه دی هغه ویلی شي تا ته چې القابات <سؤال> د پاره چې دا چې کمزونو دا دی او زارې سمو میرا به بیاو په دغه کوم کړې شي نو په مخه وراخ تل شي ورته بارتاو کړې شي او بلی او سڑے د وستا اللہ و علیہ شا اللہ رب العزت پی فراکی را اشتیو و آطاہ من اصناف المال او اللہ رب العزت والا قسما قسم مالونا ورکڑو من اصناف المال ټول مالونا قسما قسم فا اتیو فار رفہو نعمہو اللہ رب العزت پوتا نعمتو نخبلو خی دے ودانے مطنق پلو پی جنینا اللہ رب بلدت پتی فما ملت فیہا تا پا دی که سکڑی دی دی که دی کمدن استاد سکڑی دی قالانو دے بوئی ما ترکتو من سبیل انتو حب و آیون فقفیہ اللہ انفقتو فیہا لک ما یو اللار امند پر خودے او طرف ممند پر خودے چستا خو خوچی دی که دی خرچوشی نو ما پائی که خرچ کڑے مطلب که مدرسا و اک جمعاتو او که ده غریبانانو تا آونو کارسو خوچه کم طرف ستا خو ما پایی کسی کڑه ده خرچ کڑه ده اللہ بو توی دروغ ده ہوئی ده لکتا که تککا چه انفقتو فیها لکا ستا ده پاره می سکڑه ده خرچ کڑه ده دروغ دی ولیکن کفالتا لیوقاله هوا جوادن ده تا کڑو ده ده پاره چې ده ویلک ده سشه ده سخی ده تا چه کندونو ده یار د دې د پاره چې خلک وې چې دا سخیره فقط چې لا غس شي وي ویل شي وي سم بهره بي فصحبه بي علاوه سمو القيه فنار الله دې موږ اخلاص نصیب کړي وختلم پکار دیو طلبم پکار دی پکار دی د ازنه کمزورې خپل زبان سره دیکل پکارې انداله کومه رده طالبان شو مونږه طلبون نه کړه د دې لپاره لگا دائی چی صحبت دنیکانو خلقو بکاری او دوی مخبر اچی کم دنو دادا چې د مخلیسین و واقعات کتل بکاری ہر عمل ته چی تزان کی شوق پیدا کئی که نا شوق پیدا کئی کم نیک عمل تا دو آغا خلقو واقعات گو رہا واقعات گو رہا چی آنو بیا سړی سره احساس پیدا کیږي چې د امنګا څنګه یو دا خلک څنګه ولک دا واقعیا چې نواله حکایات و جنود المجندا حکایات دمر قصص چې واقعات د نیکانو خلکو دا دمره تاثیر کوي دمره سره کوي لاکه څنګه چې تاسو له خر بوځل یو له خر چې تاثیر کوي دمره واقعات چې کمونو تاثیر کوي الگلا شیخ خان نک په مزګه ثم اول کیا فنر وان دلایم نیامرین قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دار و ذکر کوي شیخ الحدیث سے رحمت الله تعالی علیہ فرمایل تدی حدیث بارہ کی کہ اہتمام العلم بالحفظ والتدریس ده حدیث کی ترغیب ده خبره تا چې اهتمام او علم به او تدریس علم یا ډول پکاردې او خودل پکاردې علم چې ده یا ډول پکاردې او خودل پکاردې صفه د علم شي او تدریس شي ده وځاحت کې باغی فرمایل چې دا دนیا چه کم دا دانو باکا د دنيا باکا او پہ ایلام باکا او دا الان باکا پہ تعلم باکا دا الان باکا چه دا نو دا پہ تعلم باکنی او دا تعلم باکا چه دا دا تعلیم و دا تعلم باکا چه دا نو دا پہ مداری سو دا ننطبا دا دا اجابه نتیجارو یا سلام وی د دنیا بقا په بقا د مدارس سبحان الله د دنیا بقا په بقا د چا باندې په مدارس سبحان الله زمنګ دې مدرسه کې استایي بیان وی کړو دا خبره را نچي دا نو د دې په دې بھارت نال څخه د چمن کې طالبان نه چمن نه وي خاوري مې خاورو کې طالبان نه او دای شي کمونو دا, کم دا خبره وکړو دا خبره اوکړه چې باقا چې دا د دنیایا دا په لم نه او د علم بقا په تعم ده او د تعلم بقا چې کمنو دا په چا ده مدارېصبحبانې ده خو دغه بایان او سبق په یو شانتی نو دا خبره د بخوااري په حی حدیث کړی وه د کوون به چې بیان ب څنګه او سبق په نګه نو بایدیان باید کاشانتی ی دا بنو چې آبیاندي کې تعالبان دي تو ملاان دي او لکه خپل خپله خبره به کوله ځانې پو یکی ووي که چھ کم بیان بیچرتا ہو بیان نو بیان چې بس یہ صورت پر ہوئی داغی بی خلاصو ویلا و تشریب کوئو بس خبره دقی بیان چې بس یو صورت پر ہوئی دیں مختصر و سورتو نو کی او داغی بی خلاصو ویلا داغی خلاصا و پای خلاصو بی تشریب داغا وکلا ترجمه به د صورت وکلا خبره خطا داغا بیان با دی حدیث ومبارک کې ترجیب دے اهتمام علم بل حفظ و تدریس دا دنیا چه دا نو دا په مدارس باندې باقی دا دا سکولونو په کالجونو باندې نه دا چه دا مدارس دا کې نیوی او نو بیا چې کمونو الله رب العزت دا دنیا آباد نه پریوي هغه فرمایل شه دے کافیر لو یورپ لا پکارد دی چه د مسلمانانو ده خاص کردہ مدارس ډیر خیال وساتي وېزګه چه د دې جنت خدای دنیا ده نو ده دنیا روان شې نه دې جنت ته روان دي نو دې خپل جنت باقی ساتل غواړي د علمان او طالبانو ډیر خیال تکي ساتي چې دې جنت پدې باندې سنې شي روان نشي زګ دې خو خپل 80 څنګه مړ شي واپل بیا سسکي معنی نو د جنت په خرابې کې دې جنت بقا پدې باندې وریبانه ان الله لا يقبض العلم لا يقبض العلم انتزان يقينا الله رب العزت نقض علم پراخ قلوب ان سراخيد بندگاننا يعني دا څنګه کوي چې الله رب العزت کم دنو دا علم د سلونو نسکی راخ کی بالکل صفايي اوثار سړې پاشي او جاهيلي یو سوال له روایت شی اللہ رب رزت پا دزرونو نا علم اخلی انتزا عن او سہر ماستن چی او سڑے سمیلینو عالم بھی او سہر چی پاس چی نو بجاہل بھی بلکل میمو ریکارڈ بھی ڈیلیٹ صفا اس پومنی بگئی لیبنی ماجے کدھا گھر روایت تے دلتا دا جی شی اللہ اقبض العلم اول تدی چی اقبض العلم انتزا عن لیبنی ماجے کی روایت تے یو جواب خدا دے چھے ما صحیح ہوا صحیح دا دا بخاری روایت تے غد ابن ماجہ روایت تے دا بخاری روایت اولارد روایت تے ابن ماجہ نا ما فی صحیح ہوا صحیح دوین توجید آدھا چھے حالتو دو دی یو قرب قیامت تے او یو د قیامت نه لگ مخی دے دی حدیث کې د قیامت ته مخکینه حالت ذکر ده او هغه حدیث کې د قرب قیامت حالت ذکر ده بالکل چې قیامت به هیڅ شي نزدې شي او صلی الله رب العزت په د ژوندونو نازق قران مجید واخلی ائلم بواخلی اور د صفو نوبم قران مجید څخه کی واخ قران مجید سفینه نو star چ خلک را پاسن الماروک په پانی پرتیو ټکی په پکی سفا بس لم بالله ک اوچ الله لا بضیل ما انتظان ن الله رب ز لم پر کللوبانې چې راخې د بندګو واللاې بیل ما ق ل اولامان خو الله رببول ل زت لم ل راپ غلو ظالمانو باندې چې علیمان وپات شي یوعادی اوبارارت کې راځ نوبیې سلام چه اللہ رب بلزت یو عالم واقلی نو دا سغرطن پی الاسلامی دا پی اسلام کی یو سوری یو کانڈاو یو دیوال کی شی شی کانڈاو اب آده کی نمگرد دا سغرطا نو دا دا یو کانڈاو شی چه تر قیامت پوری بیادا نڈکی گی تر قیامت پوری بیادا نڈکی گی دا آغی عالمی بدل نپیدا کیگی نو نعمل بدل خلاپ ریدوا نفس بدل نپیدا پیدا نو نعمل بدل خلاپ ریدوا خبرا بانی پوش وی وی عالم کم سبق وی زنیت کتابونو لیکلی دی کم سبق طالبانو تو وی او خلقو تا بیان کی وی واس کی وی نو دا دی سو چند دا دا پزرکی وی چا بیان کوله آ دی بایان شي کولی نو که کمی بیان کړی د فاررسک او کمی خلکو ته خدله خدلی ده په چې کمی وړونااس شو کمی ځان سرسته کو یاو شوس شو بل دا دی چې ضررو خبره نه ده چې کم د ویللی د ټولو خلکو سکی دی د کړی دی پ بان ټول شو شويدي پوه شويدي دا ضروررو خبره ده دا نبی علیہ السلام پر حدیث اللہ خلق پورا نکوئی کی طرح سپوری لسو رو لگیا دی خلق لگیا دی و داست دا عالم نو آغا سو غرشی فی الاسلام تر قیامت پوری آکنڈو نو پورا کیجی آکمیں بیا نو پورا کیجی حد تا تردے پوری ازا اللہم یوکی عالمان چھ پاتی بنکی اللہ یو عالم یوکی معلوم اسی غذا چھ پاتی بنکی عالم چھ پاتی بنکی عالم پاتی نه شنو علم پاتی شو نا اتخذن ناسو رو او سن جو حالا فسوئلو فا افتو بغیر علم فظلو واظلو پاتی بنشی عالم پاتی بنکی اللہ رب بلدتی عالم لران نا اتخذن ناسو رو او سن جو حالا جوڑ با کی خلق چکمدنو مشاران جاہلان رئیسان سرداران بجاہلان شي دا چک خلق بچکمدنو ملک پشاران شی چا غوی ماتے قل ہو غلط لکلی وان سی ایما ته لکھنے والے نے غلطی کی ہے لکھ لام یلد لکھا ہے لکھنے والے نے کیا کیا ہے غلطی غلط لکھا ہے بیا دی انڈیا یویندوی چې کمدنو په خو غواسته علاوه تو کو دې دل نو ورځ خو یمال راځي په غور والا ور کو ایندوی نو دال لنو داس خلک کمدنو مشاران شي شاغب یا ډاکټرانی یا انجینیرانی د دین دا خبر نی جو حالاً مطلب دا نه شي هغه وخت کمنو د دنیا په کارونو باندې نه پويږي دا مکه چې کملې میا کړه د پدغه با نه پويږي جو حال دا مطلب ده ځان نوي ډیګرای کړی وی کار شریعت په وسنه وی خبر نی وی اوبو چې کمنو د استنجا تهمون بوم استنجا چې کینو لکه تهمون بوم کوي وسره کارا خارو ته نیول وی دا سم په تیمم کو موي هله که ويڅه کوي تیمم کو بخاور راغستري او دا مګي داس خلک په چې کندونو مشران شي ناسو جوړه کی خلک رؤوسا مشران جاهلان پسو ايلون ذين او بیا تبوسم قول شي تبوسوته نه قول شي نفاب تودي جوابونو مور کوي لگا څو ور کوي جوابونه دا مشران نه کنا بغیر علم فتیور کی بغیر د دلیلنا بغیر د علمنا نا فضل و ظل علماء دا شریچه الله توبه سن بیا لا چې دا چې کم مفتو کې مفتيان شوی دي دا غیال بل شانته دینو بیا لا چې کم جاهلان دی خلا پر دوا چې کم علماء حضرت تین واغا علماء دینو اقا جو حال لی الله چې کم بیا نور دین الله در دی رحم کی اظل ونذيب بخلم گمراي واظل ونور خلق بمغلطي خوان شقيق كان عبد الله ابن مسعود دا دي حديث په عنوان کبا شيخو الحديث ابراهيم الله تعالی فرمایل کوئی ضبط الاوقات للعلم تنظیم الاوقات للعلم دا ایلم دپاره تنظیم الاوقات او نظم الاوقات کومدنه جائز دي چې سړیو وی کیا پلان کیا رضوانی پہ کی پلان کی ٹیم باندی وکی با پلان کی وقت پہ شروع کی گئی تو پلان کی ٹیم پہ رہے نظم ضبط الاؤقات دعیل ہم دا پارا دا جی جائز دے او پکار دے چوشی انہ دا نظم دا تنظیم او ضبط دا جی کمدنو دے ثواب پنیت نیوی دا نظم پنیت پانی تاکہ اس کے اوسڑے دے جمعی پہ رضوانی خی پا دینیت پانے کوي چلکا دا جمع پرست چوٹی دا طالبان و مولان و صدا چوٹی دا نو خیرات کی بسو کی کې کی د نظم دا پارا نو نصدا جائز دا خو دایویل چی دا جمع پرست بگی دا نور و روز انہ سواب زیادتے نو بیا پر ٹک بیا دا حدیث خلاف تے بیا ٹک ده نو نزم و لوقاتی دا غی دا پارا که سڑے ہوئی چیارا دا جمع پشپاوا بیان کی گی واز بکی گ زګر چې خلکو سارد کاريګران او کارګونو علي خلکو سي چوٹی وي او مېسران مېسران هزار ټول براشي هغه ویژه شوی جمعي به بیان کسو کی شرکت کی نو جائز ده وګداوی چې په پدی دې جمع په دېش په باندې ثواب ستې زیات ته د نور رسپونه دا بیا غلطي دا وسیلې غلطي انده نظم او اوقات هغه کمند نو جائز ده آم شقیقین کالک کان عبداللہ ابن محفود یو ذکرون فی کل خمیسن دو نصیت کو خلق تا زیارت پانی پہر سبانی زیارت فی کل خمیسن پہر زیارت یعنی ہفتہ کے یو ذل نصیت کو ہفتہ کے بے یو ذل سکو نصیحت. یو تذکیر دےو بل تعلیم نے تعلیم کی تسلسل پر کر رہے. زکا چی دی که چوٹی را شی نو بیا سڑی چٹی کی گی لگا کار خرابی او یو چې کمدنو تذکیر دی واضح و نصیت نو ار رازی چه کی گی نو دی سر سڑی عادت شی سڑی سو شی عادت شی و سران یو عادت شی نو بیا پیڑی را سرو نکی زین دا دی چه بیا ار رازی کئی نو بیا سڑی چه نو په واده او نسيب تړي کېدل نه دي پکار پکاردار جسړې ورتته گیوي او په بدن کے تاثیر وکي نو چې لګته کې وي نو د چوبوس کې نو تاثير سكي او کې بدن کې سوي کې تاثیر وين تک شانتي روحانيت ته چې کله دې ته لګته کې وي او درته بیان شو نو بیا फायदा کې لګه څه کوي फायदा او چې کله ته غني او درته سو کوئی نو بیا پر باندې بوج کېږي سبا کی گی؟ بوچکی گی و در واجه نا ما سپخینه یا ما سوتن چکم کی گی در فضال عمال نا غی تعلیم نمی ولی خید خواه ار رزی, کی رزی کی او گشت پاپتا که یو زلی که واز ده نا پاپتا که یو د ده دست در بلا زمان نیخواه چه لکه در بیده تا در بیشی نزان بچ که لکه نا غی لسنم که خود تعلیم که خودو او دیل ایسی که خودو آب آب آب بیان چکی گی بیان آب آب نو د گشت بیان پاپتا کسی او پاپتا کی اوزلی واس پاپتا کی اوزل کئی او تعلیم ار رزی تعلیم پی نو پو اختر کی کذا کئی نو پو شوقدر قدر کی کذا کئی لگا ده د نو قرآن کریم تعلیم چی ده تعلیم درس و تدریس تعلیم زدکای او ار رزی کوا ار رزی کوا واس کئی نو افتا کی او ر افتاکی اوزل گور ابن مسعود کوي دی ابن مسعود مخه ته صحابه کرام دی او تابعین دی صحابه کرام دی او څه دی تابعین دی خو هغه افتاکی اوزل واسطه محتاج دی منګه طلبه علما چي دي نو د دې په عمل کې کمزوري د عوامو نزیه کی وی د دې نه کومال او تشوق نی وی بالکل الا من شاء الله د دې وجدا دا چې موږ نو واز اورو نو وتکینو د کوي بالا په خپل راضی نواستا منگ نکی نو لکه عالم ده عالم بیان ناوری عالم ده بل عالم درس ناوری طالب ده بل طالب درس نکی نی نا نکی نی ده دی وجه نا پا عمل شوق نشتا ده عمل شوق هفته کی اوزل یار دوافتی کی اوزل پکاروش واز وے او مجلس واز وے اغیطه چه کم ننو پایی که ده عمل ترغیب وے ترہیب وے فائده کی شوک راو لارده لئے دو گناهونو ردوے پکی چې داستی چه کمدنو یو مجلس کی نو علی چه کمدنو فائده کی گی نو گور ابن مسود بچه کمدنو یو ذکرون ناسا فی کل خمیسین فقال لہو رجلونی یو سڑیوتا یاب عبد الرحمن لوادتو انکا ذکرتانا فی کل یومین دو رخ قول بیان کئی مونگوئی چر رزی کئی نو بین زمان شوک تی رزی بیان کولیں اغوت اما انه يمنعني من ذلك خبردار بنده مال رددي ار زواجنا دا خبره اني اكره ان املكم چ زبط ګړنم چ زستړی کم تاسو لره چ تاسو بیا ما ویني چې هغه بیا راغی اوس په بیا وې جراجه ما شي بیا بر دا لنجي چې ما ویني نو خر تختې وا چې هغه بیا سوسو راغی اوس په بیا نشي اتکی اوس په بیا وې چې راغول شي درود شریف خبر بلانجي نذستو سړی کومانه اني اقره ذات بادګانه ما اني اومل لكم چې زستو کوم تاسو را وایني اتخولكم او ز خیال ساتم تاسو بالمعیذت بنسیت یعنی ز ګورم تم ګور موقیتا ګور اتخولكم موق شناسده څه دې موق شناسی ز موق ګورم د نسیت دبارہ نسیت دبار څه ګورم موقاتکم تیم کستا سړی سوقی شوقی هغه ټیم د تاسو سکوما نصیحت کوما کما کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه چې نو نبی علی اسلامي تخولنا اغه مو مقکه تلزم د بار مخافه تصامت علینا د وجد یری د ستړيواله سو مان تیاب مون باندې چې مون ستړي نو شو سو نبی علی صلاتو سلام مونږ له ټیم کته مقبره لکتل وان ان انس رضی الله تعالی عنہ انس رضی الله تعالی عنہ فرمای قال کان نبی صلی الله علیه وسلم دات کم دونو حفظ العلم بالتكرار التكرار في العلم یا ضروری خبروی اهم خبروی مفکر دات چې د علم اخذ مکرر کړي شي اګه دوباره او سه بار اګه چې کم نه وکړلې شي انصر رضی الله تعالی او قالکان نبی صلی الله علیه وسلم وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذاتکلم بکلمۃ چې کلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کاول او اهم خبره کوښی اضا تکلم بکلمۃ دا بکلمۃ چې دې دا جدای چې بیا راول دي اضا کدا بکالیمتن اهمیت نه وین بیا به ویل و سلاسن یا به ویل چې ذا تکلم تکلم سلاسن چې کلم نبی علیہ الصلوۃ سلام خبر قول نو خبر بکول دریزاله کوئی इजा تکلم بکالیمتن اره خبر ابو نبی علیہ السلام دریز لري نه کولا او چې کما خبر ابو اهموا معلومه شو تکرار مطلقن شنی اون دی تکرار تی کم دنو متلقن سن دیں شانی آنا دیں چگی نی نو بس آغا شانی ہوئی نا تقرار متلقن شانی آنا دیں اہم خبر بوا مقصودی خبر بوا نو نبی علیہ السلام با غدرز علیہ اکڑالا یورې وخت یو سره راغلي چې نبی علی السلام به یو خبر وکړه او نبی علی السلام توفاته لګې چې دا خلک په پوهه انسو نبی علی السلام بدرې زله وکړه نبی علی صلی الله وتسلم بدرې زله وکړه اذا تکلم بکلمۃ عادا سلاسن حتا تفمانو تر دې چې نبی علی صلی الله وتسلم توفاته لګې دا سړی پوه شوو خبر اوسو شو خبرا سو شو حد تات تو هو ہو تردی چیز ضبق قریف شو حد نبی علیٰ السلام ندا خبرا لام سلبد نبی علی سلام حد ندا خبرا بامر نبی علی السلام نوبر ندا خبراف شو وِعِ ذَا تَعَالَىٰ قَوْمِن چ�� جب نبی علیہ السلام یقون ترابی نُسَلَّمَعلِهِم چی دا س چې سلام تا چیسlam بی قبدئی، بانی نسلامassung نبی علیہ السلام بادریز علیہ السلام سلام قو سوز علی. دریز علی دریز علی سلام یا دین مراد سلام علی سیزان مراد دی سلام علی سیزان اجازت پر گفتو دریز علی بی اجازت پر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم چی چاپ جواب بارو نوح پس پسو شو دانا چی بیا ویلا سچپلوات چولا ہو ورطب آدره دار درازه درازه درازه که نه چپل او اطواه که درازه درازه درازه درازه علکه سوکوری که وی ملعی کسی کتاب ده دریز علی بیچی غیر خب بس علکه حکمان رجود بس که نه روکی که خبر ختم بس اسلام چې کمده نه زبردست تحذیب خی زبردست تطریقه خی قرآن مجید کی دی که نه حتی تستع نیسو زالکم ات کالکم اشتاکا نا قرآن مجید دے لکا سورہ نور دے ات کالکم صحیح دے کانا جو دے ات کاسم اطلب دیں صحیح دے مطلبون اختاوستایاتی خلق سننزدہ کئی خلقا تانوی رحم اللہ تعالیٰ و مطلب زکر کردے کوئی زالکا ات تعلقات میں کدورت نہیں آئے گی پدې کې با سړکي خیره را نش غړب صفا پاتکي کته سرد دین وروخي دی پاغبان نه هغه بو چې خازغه خوپی کرنو ترالي خړکه بيداد غونډاني چې له کب ماتريز له تعالی در نه کو جواب در نه کو خوستار خپل مناسب نو دا ټیم کې کرن ولې ترالي مزړکي بيداد اسی غونډا غونډان به پاتې شي او چې لال چی بستا و اغتا سو او رانا غی بس اغاو امو تعلقات صفا سو شو تعلقات صفا پاتی شو عمر رضی اللہ عنو داو موسیع شریع و حقیم شعور دا چو را ش اغا را اغی سلامو کو دریز علیو کو بیالارو عمر ته لکه کتو تا تمانوی چی را شا بیزر آغا لیو محضرت مادریز علی سلامو کو جو خبر چارانک را را لہا ورته اگو ارتوی دارالم پکتے دا کم جائنے ہو دریز علیہ السلام کو سیده خدا و اپس تولی راغلے اگو ای داما نبی علیہ سلام ویلیو چو اپس پا په پھر نبی علیہ السلام کم جائن ویلی شاب گواراوالا گنی املاز دروت و برابر کا تب نبی علیہ السلام در رو خواین اگلالیو ڈالی توی لکے و گوازا سرشتے بلی توی لکے و گوازا سرشتے بلی وردیو ریگا تینک سوا ت چدام لا دل وې کنا پتا بدولګي ملګری ورته وي وېزه ګوای مراد چیلار شو رازه چیلار شو او موسی عليه السلام تانو او ته زمام داوري دي دوم د نبی رسول الله پروري دي شيدري ځله پاسه واپس کیږي عمر رضي الله تعاله او موسی رضي الله تعاله ته وي پتا بد ګمانه نه پتا بد ګمانه نه هم ته دروغ وای خو مای ته دا څه لګو ګرځ پتا باو نو منافقین با ده زنبی حدیثو نجوڑه چه دا سوگردی راو گردی خلقو تا پتا باو لگی چه عمر خو سکواری پا حدیث رو سکواری گواه گواه دی که گواه نینو بیا دی با او یاریگی لگو کونتا که دا خبر آو پا خلقو کسی شی ما شعوره شی دا دا سل من مراد سلام استیزان لی چه سلام الاستیزان سوز لی یا سلاسن مراد دا چه یو سلام الاشتیزان بل سلام التحیی بل سلام التودیع یو سلام الاشتیزان چرا لینو اجازت غواه السلام علیکم دیسه ربا استفان بالله جوی نشان می سلام علیکم اوه اچو با حیث غیب رضی رضی چه بیا وردن نکی گی نو سلام التحیی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نبیاد سلام اچو تحیاته نتی به روانگی کینه په ځای اسلام علیکم لړم جی سلامتی سعودیہ دا اذا تکلم تکلم ثلاثه ایسا سلام سلام درېم توجیدا چې درې سلامونه دا چې مجلس غاټو نو دا نه چې ورکه رادان نشو خپل ورکه اسلام علیکم متګداخو بس کاری تړې په دې باندې ته دا غزان رادان کې کو چې روباشې مې چرته نن السلام علیکم ورحمت الله ماګلک سانو او در چ بیا مز لرالې نو السلام علیکم ورحمت الله او چ بیا خير صل الله علیه السلام علیکم نو درې झाले چې کمدن سلام چې غټ مجلس کو نوبي عليه السلام په دې درې زلي ساتو سلام اچو و اذا تعالی قوم چې کلو نو بي عليه السلام او قوم لراغې سلام بے قوپ دیبانین و سلم آلین سلاسا سلام بے پکم جندر قودریز علیہ سلام بے قو وان مس... ابی مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنو قال جا رجلن ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنو فرمائی ودی حدیث مبارک کی فضیلت تعلم ذکر کی فضیلت تعلم دا علم فضیلت چا کمند تعلم دا علم دا علم دا خودل و فضیلت جا رجون راگی و صده نبی علی السلام تا نوی و عیل اینو ابدی آگی یاقیناً ستڑی شوی شوي سوارلائی زمان ستڑی شوی دا زمان ما اوڑلی نیشی نورو زمان سوارلی ستڑی دا اغا چه کمدن نور ما اوڑلی نور چه کمدنو ما اولا لئی نشی ایناو ابدعا بی یاقینا سڑی شرید اصور لئی زمان فاحملنی ما سور کا یعنی ما لئی اصور لئی راکا کنا نبی علیہ السلام خو امیر المومنینو نو نبی علیہ السلام تبی ما لئی اصور لئی راکا نبی علیہ السلام ما آئی ما سرم نشتا خیر خیریت تے فقار رجلن یو سرلیو نبی علیہ السلام سرخوا کیو انا ادلوه علی من یحملوه زبا او خیمہ دتا دا سوک چه دل با سوار لائسو کی وار کی زبا دتا دا او یعنی ما سلزان لدیشتے خماتے معلوم دی کہ اغا با دل سوار کی سوار کی نبی علیہ السلام و سلام فرمائل من دل علی خیر فلهو مثل اجر فاعله چاچ دلالتو کو د خیر د کار یعنی د یو خیر طرف چاته چا؟ و خود فلهو مثل اجر فاعله دلا پشان د اجر د کون کی د دے دے اجر د پشان د تا کون کی مطلب دا چې ته د څرলায় والا څخه کی اوخه داسې له کړه څرلیو ولا تاسو کړه ور کړه اغله اغت چا سولور کړه دا ماغل وب مله ضر ور کی طالبوم الله صدر کی اجر در کی نو نبی علیہ السلام د میونیکی وا اندنه کی طرف خودلو ترنه کی طرف خودلو نو پایلم کیم نیکی خودلی تعلم د کناز د کول تعلیم او تعلم کی و تعلیم کیم یو او درق لی او طرف خودلی قران او توخ حدیث او توخ اتا ده خیر پر طرف اغتلا ورو خودلا نو چیاغ پی عملو کو نو دادا کتاب دل اکتا پی سکڑے دے عمل کڑے دے فلو اجر مصل فائلی ہی چاہ چی دلالتو کو دیو خیر او دیوی نیک ک فلو مصل عجر فائلی ہی من دلالا پا شان دا جرد کون کی دا غیر مسلم و انجرید